Lördag eftermiddag den 18 januari 2020 i Kungens kurva i södra Stockholm. Tre personer, Daniel, hans fru och en vän, möts på en mack vid IKEA för att ta samma bil hem efter en shoppingtur. Plötsligt dyker en bil upp och det börjar skjutas. Mycket. 17 skott avlossas mot sällskapet. Daniels vän träffas i huvudet. Bröst, rygg, arm och lår. Kvinnan träffas också av flera skott, bland annat i huvudet. Det är ju egentligen konstigt att det enbart var en person som dog på den här platsen. Daniel flyr in på macken. Det ska visa sig att han är den egentliga måltavlan för attacken. Sjutningen är den senaste i en lång rad som pågått i tio år och en väldigt viktig pusselbit för att förstå konflikterna kopplade till vårbilden Nu har fler detaljer kommit fram om det senaste årets mest omskrivna kriminella gäng. Du lyssnar på Peter Krim, jag heter Eva Lisa Valin och jag heter Victor Aldén. Det har blivit många timmar i läsfotellet med den här förundersökningen. Förra veckan så kom ju åtalet gällande det som har fått kanske mest uppmärksamhet. Mm. Det vill säga kidnappningen av en känd svensk artist. Och också förberedelsen till den här kidnappningen. Ett försök som aldrig blev av som rappartisten Jassin åtalats för. Men den här kidnappningen den är ju en ganska liten del av allt som Vårbynetsverket står åtalade för och idag kommer vi fokusera på några fler detaljer vi kommer inte kunna gå in på djupet med alla men vi kommer framförallt att titta på Vårbynetsverkets framväxt och hur de fungerar som organisation och också berätta om den konflikt som leder fram till ett av de allvarligaste brotten som ingår i Stora helheten i det här målet. Och sen på slutet så kommer vi titta på en uppdatering i fallet med kidnappningen. För det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet under veckan som har gått. Kollegorna på Petri Nyheter hittade ju bland annat ett brev som ska ha skickats in ifrån häktat från en av de åtalade. Inte Yassin den här gången utan en annan artist som ska ha försökt på något sätt få till att hota Petri att spela hans låtar mer. I brevet ger killen bland annat förslag på att man ska söka upp någon i personalen och skicka en bild på en pistolbrev en lapp med denas adress. Men vi ska börja med ett av de grövsta brotten kopplade till Vårby nätverket och det för oss till Kungens kurva 2020. På tisdag börjar rättegången efter mordet vid en bensinmack i Kungens kurva i Stockholm förra året då en 25-årig man dog och en kvinna skadades allvarligt. En 24-åring åtalas för mord och två mordförsök efter att ha kört en bil därifrån skotten avlossades. Kan du gå in lite närmare? vad är det som har hänt här precis innan de stannade till på mackan? Daniel är en man som närmar sig 30. Han har sedan flera år en konflikt med vårbynätverket. Och Daniel är inte hans riktiga namn, utan vad vi har valt att kalla honom. Han är egentligen uppvuxen i det här området. Men på grund av den här hopbilden mot honom så bor han faktiskt i en annan stad. Han bor i Västerås tillsammans med sin fru. Just den här dagen, den 18 januari fjol, då har han varit runt lite i Stockholm, mm. åkt runt med en kompis. Och han och den här kompisen de ska hämta upp Daniels fru vid en mack i Kungskurva. Hon har varit och shoppat och käkat lunch i det här köpcentret i Kungens kurva. Och de ska mötas på macken för att åka hemåt. Normalt sett så brukar Daniel tydligen vara rätt försiktig. Han brukar inte vilja att de ska åka bil ihop. Men just den här dagen så gör de ett undantag. Och då händer det här. Man förstår ju att det här måste vara en väldigt allvarlig konflikt. Att öppna eld på en mack, det är ju ganska hög risk. Och det är många skott som avlossas dessutom. I efterhand så ska polisen hitta 17 hylsor. Och Daniel har ju ett säkerhetstänk och har kanske någonstans en beredskap för att sådana här saker kan hända. Han springer det snabbast han kan in på själva macken, in i byggnaden, mm. när kulorna viner. Daniels vän, han dör ju mm. av det här och frun, Daniels fru, blir allvarligt skadad. Det är ju egentligen konstigt att det enbart var en person som dog på den här platsen. Ingla Hessius är målsägande beträde för den mördade mannens anhöriga. Det var bilar i närheten, det, vittnen är väldigt nära. Och nu har vi så många avgörande med, där man inte har kunnat gå till åtal med unga personer som har blivit mördade. Det måste bli ett slut på det här helt enkelt. Personer som misstänktes för inblandning i det här De blev faktiskt eh, gripna rätt fort. Jag misstänker att man hade ganska bra koll på vilka det kunde vara- eftersom den har pågått ganska länge konflikten. Polisen riktade rätt snabbt söka ljuset mot några specifika personer. Det som är lite speciellt här det är ju att det är ingen skytt som är åtalad. Mm. Det har ju varit rättegång nu under början av året. De som var åtalade var personer som är misstänkt för att ha kört bilen- Åklagaren konstaterar att han förmodligen inte har hållit i något vapen men man åtalar honom ändå för mord och två mordförsök. Alltså mordet på Daniels vän och mordförsök mot Daniel och hans fru just för att han har agerat i samförstånd med skytten. Och sen är det två personer till som åtalas för medhjälp till mord och mordförsök på lite olika sätt. Samtidigt att tre av de här nekar ju till brott också. Det är väl inte det ultimata slutet för en familj som har förlorat en anhörig men det ger ju ändå något typ av avslut att det åtminstone blir en rättegång. Det ger ju aldrig en mördad person tillbaka. Den kommer ju inte väckas till liv igen för att det blir en rättegång. Men det... Det kan ju bli en möjlighet att få reda på någonting och förhoppningsvis sanningen om vad det är som har hänt. Men det har ju inte åtalats någon skytt. Nej. Och sen har det ju från de misstänkta inte kommit något annat än att de förnekar brott. Och då blir det ju lite svårare kanske. Normalt sett kan en rättegång, även om den inte ger svar på alla frågor, det gör den sällan. Men den brukar ge något visst svar på någonting. Men här har den ju inte gett svar på något överhuvudtaget. Rättegången om det här mordet och de två mordförsöken, den har ju hållits. Domen kommer nu i mitten av april. Och det blev ju rätt tydligt under den här utredningen och förhandlingen i tingsrätten att det var ju inte Daniels vän som var måltavlan i det här, utan det var ju faktiskt Daniel. Och vi ska gå in lite närmare på bakgrunden till hans konflikt med Vårbynätverket. Ja, för att förstå den här skjutningen i kungens kurva eh, så måste vi backa bandet. Och vi måste backa bandet ganska långt. För allt det här det grundar sig i en konflikt mellan Daniel då, och eh, en man som vi valt att kalla för Harun. Och Harun är ledaren för vårbenätverket Han är involverad i nästan varenda åtalspunkt i det här gigantiska åtalet. Och han är ju också då åtalad för att... Inte då i januari 2020 men väl några månader senare har planerat att försöka döda Daniel igen. Ja och deras konflikten har ju pågått egentligen sedan 2006-2007 någonstans. För då grundade Daniel en grupp som han kallade för Warby Young Gangsters. Och samtidigt så hade ju då Harun börjat starta upp vad som skulle bli Vorby-nätverket. Harun är några år äldre. Daniel. Och Daniel han är i samma ålder som Harons småbrorsor. De är alla uppväxta i vår begård och har ju alla dragits till kriminaliteten kan man säga. Vårbygård ligger i södra Stockholm, det är en förort. Eh, när jag började i vår begård 2008, då fanns ju två grupperingar där kan man säga. Det här är Per som arbetar i lokalpolisområdet Botkyrka i en grupp. Mot organiserad brottslighet. Och det här ljudet är från rättegången om mordet och mordförsöken i Kungens Kurva. Harun han var ju redan aktiv under den här tiden med vad som kommer att bli vårbynätverket. Och Daniel, han hade ett annat gäng. De körde något som de kallade för gangsters. Men Daniels vårdbynätverk blev inte så långlivat. För att man är född 92. Höll tid på fritidsgården, Var portad därifrån för att de kunde inte uppföra sig. Men ville ju profilera sig som gangsters helt enkelt. Daniel startade ju då som en kompis, men den här kompisen han liksom försvinner allt mer från scenen. Men Daniel har vad man, man brukar kunna läsa det här i en del personutredningar när det gäller lite grövre kriminalitet, att man har prokriminella värderingar. Och det kan man ju säga att Daniel har. Han har ju fortsatt den kriminella vägen, så att säga. Det som utlöste den här sura konflikten som finns, det är väl som jag uppfattar i alla fall, när... 2011, beskjuten i ett trapphus, träffat dem med fem skott. Och Efter då att Daniel sköts i benet så drar han sig allt mer undan från Vårby. Han allierar sig med ett annat nätverk i Västerås som vi pratar om. Han flyttar flyttade ju senare till Västerås också med sin fru. Och Samtidigt så märker polisen att Harun tar liksom ett allt tydligare grepp om Vårby och börjar liksom långsamt sprida sitt inflytande. De här har ju tagit mer och mer mark. Man har märkt att... Eh... Han har blivit mer och mer organiserad. Han har eh, lagt eh, säljare under sig. Eh, det snackades hela tiden väldigt mycket om honom och hur farlig han var och så vidare. Eh, vi märkte ju även hur han vidgade vyerna. Han började samarbeta med Södertälje-nätverk. Vi gjorde en del eh, även med olika MC-grupperingar, Evil crew det är ju rätt intressant med vårbinätverket, för till skillnad från andra nätverk som växer fram vid den här tiden och som antingen liksom håller sig till sitt geografiskt avgränsade område eller som i järva norr om Stockholm splittras i flera grupperingar så ökar liksom vårbinnätverket sitt mm. inflytande. Vi har ju tidigare pratat om vårbergsnätverket. Uh -huh. Det är ju grannen några minuters promenad bort från vår by där handlade det om narkotikaförsäljning i Vårberg och man såg också att Vårberg var lite som en satellit till Vårby och förutom Vårberg så tar ju Harons Vårbynätverk också i princip över Alby som också ligger i södra Stockholm. Vi, vi, vi bedömer ju att botkykenätverket och Vårbynätverket numera är ett och samma nätverk. Ja, för när vi läser alla de här enkrochattarna och vi ser PM och, och vi läser förhör så märker man att det är ju en väldigt välutvecklad organisation. Och vi, vi pratade lite kort om det i förra avsnittet att man haft en väldigt tydlig liksom, hierarkisk organisation med olika ansvarsområden där Harun då är en väldigt tydlig ledare. Han har under sig ett kaptener och platschefer men sen då i botten av pyramiden så att säga säljarna och att ingå i det här vårbinätverket innebär ju att man betalar en medlemsavgift mm. på några tusen lappar varje månad det här verkar exempelvis finansiera vapenköp mm. och framförallt så verkar det som att de har en slags professionalisering i sitt agerande. Enligt polisen så håller de en rätt låg profil. Det har inte varit särskilt mycket stök och bråk och stenkastning mot polisen Nej. utan man är rätt trevlig när man träffar på polisen och det här skiljer sig från andra områden. Man har fattat att drar man till så en massa uppmärksamhet att ja, då kommer polisen vara på. Men ibland tar ju Folk lite egna initiativ och mm. avviker lite från de här instruktionerna om att hålla låg profil. Det handlar om en av kaptenerna i Vårbyn-nätverket som står ledaren rätt nära. Den här killen har tidigare varit en rätt framgångsrik fotbollsspelare. Väldigt lovande. Och Sportbladet gjorde ett stort reportage om hans resa. Från lovande ungdomsspelare till att han skadar sig och väljer att gå in i i det här reportaget så skrivs det ju om brottsmisstankar mot den här fotbollsspelaren. Själv förnekar han helt att han har någon slags koppling till det här vårby -nätverket. Men i Enkro chattarna efter att det här reportaget har publicerats... Då är det inga glada myner. Nej, då blir ju den här tidigare fotbollsspelaren rätt näpsad mm. av vårby ledare som säger att det här skulle du aldrig ha gjort. Nu har du polisens ögon på dig. Och Harronan gör inte det här liksom bara för att fotbollsspelen har fått uppmärksamhet. Han gör det för att det bryter mot en ganska genomtänkt strategi. Och vi ska prata mer om den här strategin lite senare. Den här strategin det är också någonting som Niklas nämner. Niklas är lokalpolis i Huddinge och har jobbat mot just kriminella nätverk i bland annat Vårby de senaste tre åren. Vi har upplevt att just Vårby sköter mycket av sitt under ytan. De är mycket smartare. Jag tar emot lite att säga kanske men man har fattat att det, det lönas inte att dra uppmärksamhet till sig. Samtidigt som det nog i allmänhet är känt att de besitter ett stort våldskapital så, så kan det ju innebära att folk faktiskt inte vågar berätta om hur, hur de känner boende i området och så vidare. Man är rädd för konsekvenser. Ja, för när vi läser både PM och även i chattarna så ser vi ju den här liksom välja fokuset på ledaren och hans auktoritet. Polisen berättar ju också att de under saken hos medlemmar hittar lappar där man har skrivit all lojalitet till en ledare, en trakt och en agenda. Och det är ju en rätt kraftfull slogan och vittnar ju om en väldigt liksom vi nämnde ju i tidigare avsnitt att man har haft team eller patruller som egentligen har gått på skift. Mm. Att man har haft kontroll över vilka som rör sig in och ut i området. Och Niklas han berättar att man utöver att man har yngre då som sådana patruller eller knasvakter så har man också sett till att ha koll på bilar i området. Jag vet att det har blivit lite rubriker om eh, när man på västkusten har... Eh, kriminella som har upprättat vägsperrar och att man har pratat om att det är oacceptabelt men det här med att kriminella personer kontrollerar vilka som rör sig i deras områden det, det skulle jag inte säga. Det är inget nytt. Så har det varit länge här. Sen kanske man inte sätter upp spärrar på det sättet men bara någon månad sedan så har vi sett hur de här yngre, just i Vårby till exempel, går och kontrollerar parkerade bilar. Se vilka som eventuellt sitter i bilarna. Harun är tidigare dömd för narkotikabrott och då gjordes det en husransakan hemma hos honom, det här är några år sedan. Och det man hittade då, det var att han verkar ha ett rätt stort intresse för det här med maffiastrukturer. Filmer, spel, tv-spel och så vidare, tv-serier och sådana här, DVD-filmer och sånt. Det var väldigt mycket sånt som han handlade om eh, maffia. Böcker, litteratur, eh, dokument och så vidare som man träffades. Sånt som handlar om brott, brottsbekämpning, förundersökningsprotokoll och så vidare. Som vi upplevde att man läser i studiesyfte. I ett PM så går de in lite närmare på hans samling av, ska man kalla det för kurslitteratur nästan. Det är en box med sopranos dvd det är böcker om Södertälje-maffian, polisinfiltratörer- och så kanske den mest klassiska boken om krigsstrategi. Vilken är det? The Art of War. Ja visst, han läser ju lite Sansu såklart och drar lite lärdomar av den gamle taoisten. Dessutom låg det en del fuppar i garderoben, fuppar, alltså förundersökningsprotokoll mm. eller polisutredningar. Och enligt Niklas så var ju inte de direkt kopplade till Harun eller någon i hans närhet, utan han verkade mest ha dem för studiesyfte. Mm. Och just den här nivån av struktur, det står liksom lite ut i vår, vi pratade om det tidigare, jämfört med vissa andra förarsbaserade gäng. Och vi pratade med Amir Ustami, och han forskar bara med gängkriminalitet, och han menar att att inblicken i Vårby är ju väldigt unik. Tidigare har man ju inte kunnat se den interna kommunikationen på det här sättet. Och det är svårt att säga om, om det är helt unikt att de är så här välorganiserade. Men han säger ju att Harun verkar ha varit väldigt viktig för att nätverket har kunnat sprida sig och utvecklas som det har gjort. Vad som framkommer i det här är att de verkar ju vara väldigt dels organiserade eller har... En ideal att vara väldigt organiserad, men ändå en förmåga att kunna, du vet, från utlandet göra vissa grejer. Det, det tyder ju på en, en viss förmåga. Men eh, och att det finns en, en, en ambition att vara strukturerad. att vara nä, nästan till eh, militärisk, har det också beskrivits. Va? Och Amin har ju väldigt bra koll just på söderort. För han jobbar ju som polis i de här områdena tidigare och hon har föreläst just om gängkriminalitet i söderort. Och det här militaristiska idealet som Amir pratar om, det är ju inget nytt bland svenska gängkriminella. MC-gängen har ju väldigt mycket av det här i sig, men även förortsgängen har haft det. Och Amir läste lite från en bok som skrevs av en tidigare gängledare, men den här boken har aldrig släppt. Det han skriver exempelvis, tillåter vi våra soldater göra som de vill och inte håller dem under uppsikt så blir de själviska och tolkar våra order så att det gynnar dem själva. Om vi inte anpassar vår ledarstil efter de svagheter som finns i gruppen så kommer det garanterat att bryta ner den befälskedja vi har satt upp. Det där låter ju lite som hämtat ur en befälsutbildning kan man säga. Ja, Varken du eller jag har gjort lumpen, men onekligen så verkar man ju ha en hierarki och en tydlig struktur, chain of command så att säga. Men det man har sett i alla fall med de här geografiska kriminella nätverken det är att de ofta har liksom brunnit ut lite snabbare- där Vårby istället har liksom utvecklats med tiden. Och Amir beskriver det som att man i regel i den här typen av organisationer har haft lite mer av en liksom kung-för-den-dag-attityd att man är väldigt risktagande. Man har nästan accepterat att antingen dö eller, eller hamna på finkan eller något liknande och då ska man försöka nå toppen så snabbt som möjligt och ha så roligt som möjligt så att maximera effekten. Mm. Vad ser Amir Rostami framför sig kommer hända framöver? Han tror liksom inte att det kommer bli jätteannolunda. Det finns en del ny teknik och det påverkar hur man agerar och hur man sprider sitt namn och man bygger sitt varumärke och sådär. Men grunden i organisationerna det är fortfarande ofta våld och droger. Sen förändras det kanske hur man bygger myten om sig själv. Jag skulle säga att den stora förändringen som vi kan se i den här kategorin är att tack vare eller med anledning av sociala medier, deras varumärkesbyggande har delvis flyttat från självmarkering på gator och torg i form av väst eller och, och och vidare till sociala medier. Det är där man, man bygger upp sitt eget varumärke. Filmer med mycket pengar, med tjejer och så vidare. De har anammat det här influencermentaliteten Men jag tror underliggande mekanismerna är detsamma. Och när jag pratade med Amir så har han precis skickat in ett paper alltså ett vetenskapligt papper som de arbetar på för peer review, alltså det ska dubbelkollas av lite kollegor och sådär där de har tittat närmare på det här med våldet i de här miljöerna och det de kommer fram till där det är att våldet i den här typen av miljöer det kommer liksom inte automatiskt bara för att man börjar langa droger utan det krävs lite av en liksom utveckling i en organisation för att våldet ska bli en del av det. Antingen när man börja konkurrera med andra det blir så pass stort hot att andra reagerar och då måste du använda det av våld eller att antalet medlemskap är så pass stora att du måste använda våld för att hålla reda på alla, alltså det blir en sån slags styrning internt och extern men det man många gånger har lyft fram att våldet kommer från början, här verkar det som att det behöver komma in lite du måste, organiseringen måste rulla på lite innan våldet kommer in så att säga så du måste liksom nå en viss gräns innan det här med våldet kopplas på. Både för att man kan behöva ett hot om våld mot egna medlemmar. Ju fler man blir så måste man till slut börja hålla folk i schack. Men också att det blir så pass stor att du börjar inkräkta på andras revir. Och då måste du börja bruk bruka våld. Och där har vi den här konflikten då mellan vårbynätverkets ledare Harun och Daniel. Som ju egentligen då kommer från samma område. De kände varann och kunde liksom finnas lite parallellt bredvid varann under rätt många år. Men till slut nådde det någon slags kokpunkt. Det hade varit en del tjafs och skit innan. Men för tio år sedan då blev Daniel skjuten i benet i en trappuppgång i Vårby. Och det var då det verkligen blev tydligt att de här låg i strid med varann. Den här skjutningen där Daniel blir skjuten i benet han överlever ju det såklart, men det här klaras ju aldrig upp. Det finns även en del andra skjutningar som har skett, både där personer tragiskt har dött men också där personer har överlevt. Och det är ju relativt få som har blivit uppklarade och finns ju lite av en ovilja, både såklart från misstänkta men också från offer, att berätta om saker för polisen och det här leder ju då enligt polisen till slut då fram till den här brutala händelsen vid Kungens kurva i januari förra året Och Haruna nekar ju till anklagelserna om allt eh, både om att han ska planera planerat och styra kidnappningen av den här kända artisten men också att han ska ha legat bakom planeringen att döda Daniel då, trots de här väldigt detaljerade loggarna i enkron han förnekar ju att han har den rollen. Han förnekar att han har någon inblandning i den rollen. Och han förnekar att han har tillhört något nätverk överhuvudtaget. Det här är Harons advokat, Filip Rudin. Generellt sett så kommer han att tillbakavisa alla brottsliga påståenden som åklagaren lägger honom till last, eller åklagarna. Vad särskilt gäller människorovet eftersom det är relativt uppmärksammat- så där måste jag säga att förvånar det förvånar mig att åklagarna har väckt åtal mot, mot min klient. Eh, jag anser att om man nu ska tillmäta de här enkelförsatta någon, någon, någon bevisning så måste man också tillmäta uppgifter i de som talar för de tilltalade. Mm. Och eh, min uppfattning, nog eftersom förundersökningen är, är offentlig, så menar jag att i så fall så framgår det att den personen som de påstår har de här chattarna, han försöker avbryta. Det människorovet. Polisåklagare delar ju inte riktigt den här bilden att Haron försöker avbryta det här människorovet, utan enligt polisåklagare så är det ju han som styr och håller i trådarna kring det som sker under den här kvällen i mitten av april förra året. Så när mordet i Kungens kurva sker, då har det gått nio år sedan Daniel skötts i benet i den här trappuppgången mm. i Vårby. Och eh, han har också lämnat Vårby gård. Och under hela den här tiden så har det varit ett antal olika hämndaktioner som polisen ser det från båda håll egentligen. Både från Vårby nätverket och från Daniels håll. Och även om några personer då har fällts för bland annat ett mord så har ju polisen haft svårt att lösa de här brotten. Vi har ju varit inne på det här med enkrochatt tidigare och det har ju varit väldigt viktigt för polisens insyn i hur de här kriminella nätverken jobbar. Vi har polisen Niklas igen. Fram tills de här enkrochattarna kom så har vi, vi har haft väldigt mycket som vi anar, om man säger så, som mer eller mindre bara har blivit bekräftat i och med de här Enkrochatten. kjattarna ja, Daniel överlevde ju det här mordförsöket i kungens kurva. Men Harun beskrivs i PM och polis som väldigt målmedveten i sin hemlyssnad. Han kommer liksom inte att släppa Daniel. Och när polisen får tillgång till Enkro så kan de ju se att Harun håller ju redan på att planera nästa mordförsök på Daniel. Enkrochatten har ju varit lite av en röd tråd sedan Peter Krim i princip startade. Jag i av på rak arm skulle jag säga 40 procent av avsnitten. Vi får räkna ihop går årets slut. Men i alla fall, Encrochat, Det är alltså en krypterad tjänst som har funnits för Android-telefoner och som enligt polisen då, kriminella har använt för att kommunicera. Och man har trott att det här har varit en helt säker kommunikation. Ingen kommer få insyn i det här. Men i början av april förra året då fick eh, fransk polis eh, tillgång till vad som skrevs alla meddelanden som skickades fram och tillbaka mm. mellan användare som har enkelchatt. Och det här det sammanfaller med att man från vårby förbereder förbereder ett nytt försök att döda Daniel. Och det är enligt åtalet som kom förra veckan. Harun som håller i trådarna. Han befinner sig då i Spanien mm. men dirigerar och delegerar till ett flertal andra personer vad som ska göras. Och fokus är ju då på Västerås. Så de fixar en lägenhet, fixar bilar och vapen som ska användas. Och det finns ju i enkelchat-loggarna meddelanden som visar hur man rekar och spanar mot den här adressen där man tror att Daniel bor. Man kollar också bilar som står på parkeringen i närheten. Om det är bilar som tillhör Daniel eller någon släkting till honom eller Daniels fru eller någon släkting till honom. Och man har också faktiskt deras bröllopsbild i mobilen för att kunna känna igen dem. Och den här planeringen, kommunikationen, förberedelsen att försöka döda Daniel i Västerås- den sker i början av april. Och då har man ju precis egentligen från vårby misslyckats med att kidnappa den kända svenska artisten. Ni vet det där försöket, stämpling till Människorov som aldrig blev av i slutet av mars. Stämpling till Människorov det är också det som Yassin åtalades för. Han är ju misstänkt för inblandning i det, men inte i den faktiska kidnappningen som sker. Men, i alla fall, samtidigt som det snackas väldigt mycket om det som man vill ska ske i Västerås i de här enkrochattarna- så snackas det ju också en hel del om att försöka styra upp ett nytt kidnappningsförsök i Stockholm. Gud, man blir alldeles svettig. Samtidigt håller man ju också på med det, det vanliga arbetet, som man ska kalla det det, med, med narkotika. Och genom enkla så får vi en helt unik inblick, alltså, och det är ju ruggigt stressiga som de lever. Man har ju någon slags ständig beredskap, man går runt i skyddsväst, det finns få eller inga vita inkomster. Dessutom så snackar man ju skit ganska rakt ja. upp i facet på varann på enker och chatt. Det här snacket om bror och lojalitet, det ser man ju inte jättemycket av i de här chattarna. Jag blir också nyfiken på hur dynamiken i det här nätverket, om den kommer att förändras. För den här förundersökningen som vi har suttit och läst mm. under veckan och förmodligen kommer fortsätta läsa, den har ju också de åtalade, 30 åtalade totalt, fått ta del av. Och de ser ju hur det snackas om varann sinsemellan. Mm. Man undrar ju vad det kommer göra för nätverket. Ja, och man undrar ju också vad det kommer göra med identiteten på något sätt. För när jag pratar med Amir så pratar jag väldigt mycket om att den här typen av organisationer lägger väldigt stor vikt vid den här geografiska hemvisten. Man är ju från vår by. Det är viktigt att man är från vår identiteten i orten och lojalitet mot det här området sen läser vi ju i förundersökningen hur boende i området beskriver dem som pajas eller mindre och är jätteiriterade på de här ungdomarna så de känns ju inte som någon Robin Hood-figur i vår begård heller och utöver Västerås kidnappningen, Kungens kurva, det, det är ju ännu fler åtalspunkter. Och även väldigt mycket detaljer som står ut, bland annat vapenjömmorna. Med hjälp av Encrochat, då hittar ju polisen det man misstänker är vårbinätverkets vapenjömmor. Det handlar till exempel om en kolonilott där vapen ska ha legat nedgrävda, automatvapen. Men man hittar också en äldre kvinna som inte riktigt fanns på polisen. Radar ur vårbynätverkssynpunkt. Och hon är kallad Kärringen i mm. enkrochattarna. Ja, när vi såg de häktade i det här fallet så reagerade man ju på den här äldre kvinnan. Och vi klurade ju en del på hur hon skulle vara involverad. Och nu vet vi ju det för att hemma hos henne så hittade man ju då fem automatkarbiner, två kulsprutepistoler, sju skarpa handgranater, magasin, ammunition och sen bomb på lite drygt sju kilo. Och den här bomben det hade ju kunnat gå riktigt illa. Ja men vi hade hittat en, en stor mängd vapen och vi hade väldigt lite kvar att göra. Egentligen det sista hörnet av lägenheten som jag ska gå igenom så eh, precis innan vi klarar så anträffas eh, även en eh, som det senare visar sig då en bomb där är polisen Niklas igen. Han är med vid tillslaget och husrensaken hemma hos den här kvinnan som skedde i november förra året. Och han och kollegorna de blev först lite frustrerade när de gjorde det här fyndet. Någonstans är man ju lite kanske dumt naiv. Man tänker att vi har varit här inne i ett antal timmar nu. Det har inte smält än. Så det är nog ingen fara. Men enligt rutinerna så ska de tillkalla bombskyddet- som får kontrollera vad det här är för någonting. Och den visar sig då vara apterad för att fjärrutlösas. Den stod ju ungefär en meter ifrån den här äldre damens säng. Och fick vi veta i efterhand var ju apterad och redo att fjärrutlösas. Våningen under består av ett dagis. Just bara reflektera över hur pass lite man bryr sig om och värderar ett människoliv- eller flera människoliv som kunde ha spilt som den hade smält av där. I utlåtandet om den här bomben så står det att- om den hade smälts så hade det varit citat- livsfara skulle föreligga för personer i lägenheten- intilliggande lägenhet, våningen ovanför, våningen under- samt personer utanför byggnaden. Det är inte utan att man funderar över vad syftet med det är- om det till och med kan vara så att man har tänkt att om polisen hittar den här gömman så spränger vi skiten. Och vad det, vad det gör för vårt säkerhetstänk och så vidare. Men vi ska ju också tillägga att den som hade satt ihop den här bomben, den hade använt ett batteri som var lite för svagt. En fjärrutlösning skulle alltså inte kunnat genomföras. Ja, den här bomben som de hittar hemma hos kärringen som de kallar henne, det är ju bara en av många väldigt märkliga ting och uppseendeväckande grejer i den här förensökningen på länge 30 000 sidor med alla bilagor. Vi har ju läst på, och det är ju lite andra grejer som vi har noterat, vi skulle ju på riktigt kunna göra mer eller mindre resten av vårens avsnitt om vårbynätverket, men det har vi inte tid med. Men vi tar upp lite av de sakerna som står ut, utöver den här äldre kvinnan som hade en vapen gömman hemma hos sig så ger det också då en farmor till en av medlemmarna som utnyttjas med att gömma sprängdeg Dessutom har en av de häktade som åtalats i det här, han ska ha skickat ett brev från häktet om att försöka hota sig till att Petra ska spela den här personens musik lite mer Det är alltså inte Yasin utan en annan person som är åtalad i det här målet och det finns ju ett valutakontor, alltså en sån här exchange service eh, som bara ligger några hundra meter här från där vi spelar in, där ledaren Harun då ska haft flera hundratusen kronor liggandes. Man är ju heller inte särskilt snälla mot varandra i de här chattarna. Det är ju en kille som ska gömma några enkrotelefoner telefoner vid ett dagis och som blir kallad för fitta. Och även att det då ska öppna har förhandlat om att man ska liksom byta mord mellan olika grupperingar. Så att det, det finns ju en hel del att titta vidare på. Men om vi nu ska tillbaka till det här mordförsöket mm. i Västerås och planeringen av det som sker i början av april förra året. Polisen kunde ju följa det här genom att läsa och loggar Och det blir ju aldrig någon –konfrontation mot Daniel. Nej. Utan han blir själv gripen misstänkt för grovt vapenbrott– –och blir häktad och inlåst i början av april. När man läser förhören med honom som ingår i den här förundersökningen– –då säger ju polisen det till honom att det här räddar nog ditt liv. Mm. Han har inte särskilt mycket kommentarer till det. Och det blev inga jättestora rubriker om eh, mordförsöket för– eh... Även om det är extremt många åtalspunkter mot vårdnätverket eh, i det här, så är det ju kidnappningen som har dragit till sig alla rubriker. Uppmärksamheten har ju också kretsat väldigt mycket kring Jassin, som ju själv inte är misstänkt för att ha deltagit i själva kidnappningen utan Nej. för att ha försökt få till en kidnappning innan. Han räknas ju enligt polisen till en gruppering som heter 28 som är aktiv i Västerort, alltså nordväst om Stockholm. Däremot så känner han den här. Tidigare fotbollsspelaren som vi har nämnt, Hon, Nämns de har suttit på samma anstalt och lärt känna varandra Och det är också de som har kontakt kring att försöka få till den här kidnappningen av artisten i slutet av mars men som aldrig blir av. Enligt polis åklagare så ska ju Yassin ha fått låna en enkrolur i slutet av mars för att kommunicera med Vårby-nätverket. Utmaningen har ju hela tiden varit att knyta individuella personer till enkrolura och det blir ju ännu svårare såklart om man lånar enkrolura mellan varandra. Enligt åklagaren är en väldigt hårt knuten till min klient. Jag avser ju visa motsatsen i domstolsförhandlingen. Frida Wallin är Jassins försvarsadvokat. Hur hon ska visa motsatsen det vill hon inte ge några detaljer om. Jag vill inte bjuda åklagarsidan på den strategin som jag har. Den bevisning som åklagarna listar i åtalet som ska visa på att det är Jassin som har haft den här luren, Det är att andra ska ha nämnt i konversationer att Jassin har fått den här luren. Man har också hittat den här lurens lösenord i Jassins vanliga telefon. Dessutom görs det en poliskontroll mot Yassin där han blir legitimerad och det synkar med uppgifter som nämns om var han ska befinna sig vid den här tidpunkten med vad som sägs i Enkrochat. Eftersom Yassin har valt att säga inga kommentarer under polisförhören mm. så är det Ungefär de svar som Frida Wallin ger på frågorna om inställningen till bevisen och misstanken om stämpling till människor, utöver att han förnekar brott. Då. Däremot så kan hon ju säga en del om hur han ser på att han har blivit namnpublicerad, inte bara i. P3 Sveriges Radio utan typ överallt. Han är en offentlig person, visst är det så, men eh, jag tycker att det finns skäl för media att kanske sansa sig lite grann kring de här namngivningarna eh, och det är klart att vi är inte nöjda, någon av oss, med att han har namngivits på det här sättet för att Alldeles oavsett hur, hur den här eh, processen slutar så är han ju misstänkliggjord genom att eh, ha hängt ut med namn och bild. Hon tror också att det här kommer att påverka hans framtid oavsett om det blir en friande eller fällande dom i slutändan. Jag tror att det kommer att ha negativa effekter för hans del, eh, ett eller annat avseende i vart fall. Att han har blivit så, eh, som jag vill kalla det i vart fall, uthängd i och med den här eh, processen. Enligt Frida Wallin så beskriver Yassin sig som en hårt arbetande artist. Han har fortsatt jobba med sin musik även i häktet och har fått ha kontakter med sitt team. I nuläget så är ju alla hans kontakter förutom de med mig övervakade. Men han har tillåtelse till vissa kontakter bland annat då med sitt team helt enkelt som han har hans artisteri om jag får kalla det så. Och det har ju varit viktigt för honom att kunna ha de kontakterna men de är helt övervakade av polis de samtalen. Ett av de största åtalen i Sverige i år. En enorm utredning, enormt mycket enkromaterial. Men nu har det också varit lite snack om det här enkromaterialet. Kommer de kunna använda det? Min uppfattning är att och det är det som ligger till grund för den här inlagan. Det är att det här är resultatet av en, en massa avlyssning av massa personer från en annan stat. Staten Frankrike har avlyssnat svenska medborgare på svensk territorium. Det här är Filip Rudin. Han försvarar Harun i det här målet och som vi påpekat tidigare så förnekar ju Harun både brottsmisstankarna och att han skulle vara någon slags ledare för Vårbynätverket. Rudin skickade i förra veckan in en inlägg till Södertörns tingsrätt där alltså målet mot vårbinätverket ska avgöras och ville, precis som ett annat mål i Göteborg, att enkrubevisningen ska avvisas och inte användas. Den första frågan är om bevisningen ska tillåtas överhuvudtaget. Men och den andra frågan är så att säga, vad är värdet av den här bevisningen? Inte bara vad gäller så att säga, innehållet i de här chattarna utan på det sättet som det här utredningsmaterialet har tagits fram. I Sverige måste det ju finnas en skäl misstanke för att en person ska kunna avlyssnas mm. eller för att det ska kunna ske hemlig dataavläsning som det skett i det här fallet. Här har man från försvararen håll då skjutit in sig på att det är just fransk polis som har gjort avlyssning på svenskt territorium. Man kanske inte ska låsa sig fast vid Enkrochatt just principiellt utan det man måste komma ihåg är att eh, vad händer nästa gång då? Och för Filip Rudin så handlar det här om själva principen att det verkar ha skett en urskiljningslös avlyssning av alla som har Enkrochatt utan att man faktiskt vetat vilka personerna är och om de är brottsmisstänkta. Vad händer vid nästa massavlyssning när en advokat blir avlyssnad eller en präst blir avlyssnad eller en psykolog blir avlyssnad? Jag tycker man måste tänka det steget också därför att en sån åtgärd är ju fullt möjlig eh, rörande vilket annat kommunikationsmedel som finns. När vi spelar in det här avsnittet då har Södertörns tingsrätt fortfarande inte satt ner foten kring om enkrobevisningen ska avvisas eller inte men vi ska ju säga det blev avslag i Göteborg precis, dessutom finns det ju redan rätt många mål som har tröskats genom svenska både tingsrätter och hovrätter där enkrobevisningen har används och rättegången, den drar igång den 6 april de lär ju spendera rätt mycket tid med att bara försöka förklara vårbynätverket. Sen kommer man gå igenom de olika åtalspunkterna och det verkar som att åtalet gällande stämpling till människor ligger nästan sist på linan. Den här förhandlingen, eller rättegången då, den väntas ju pågå ända fram till missommar. Vi har gjort ett avsnitt tidigare om det här stora åtalet där misstankarna mot Yassin ingår och även om själva kidnappningen. Du hittar dem om du söker på PetriKrim på Sveriges eller där poddar finns som man brukar säga. Du har lyssnat på Petri Krim om åtalet mot Vårbenetverket. Producent idag var Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter idag var Lova Krist Sköld. Jag heter Viktor Alden Och jag heter Eva-Lisa Wallin.